Я йшов і відчував себе розвідником, що йде на смертельно небезпечне завдання. Мені не було страшно ані крапелюшечки. Ззаду хекав Ява, за ним шморгало носом валька. І взагалі, ми ж з звичайнісінькою дренажною системою. Подумаєш, тільки... тільки чого це так теньке під ложечкою? От іще під ложечка. коли її не просять. Нічого страшного». Ми ж ідемо витягувати будку, що, мабуть, вбився, впавши в колодязь. Ой, а що б тобі? Це просто з ніг у мене скочило в бік здоровенницьке жабище. Тьху. А ж от те місце, до якого ми були, дійшли. А вже ж! Воно ж ще й сірники наші розмоклі лежать. О, тут коридор завертає і розгалужується. Тепер ясно. Вони погасили ліхтарики і скочили за ріг. А потім, коли я стрільнув, Кинулися навтюки. Один побіг цим коридором, а може вони удвох побігли сюди. Тоді ніхто у ніякий колодязь не падав і не вбивався, і ми даремно йдемо. Ну і прекрасно. Що, хіба я хочу, щоб хтось вбивався? Боже, збав. Але все-таки треба піти туди до колодязя. А що як? Шум води все дужче й дужче. Яка там ринва? Це вже справжнісінький водоспад. Промінь ліхтарика впирається у цегляну стіну колодязя, що, перетинаючи коридор, тягнеться вгору і вниз. Я обережно підходжу. І чомусь спершу дивлюсь угору. Метрів за три наді мною світліє круг зоряного неба, перехрещений товстими гратами. Я спрямовую ліхтарик униз. Спершу я бачу метрів за два внизу світле, вибите водоспадом цегляне дно колодязя. Там нікого. І я вже вирішую, що все гаразд. Аж раптом я трохи сам не впав у колодязь з несподіваного переляку. Просто під ногами у себе я бачу мокре обличчя будки. Вп'явшись розчепіреними пальцями у шпарки між цеглинами, він ледве тримається на прямовисній стіні колодязя сантиметрів за двадцять від краю, де я стою. Він мокрий, як хлющ, водоспад черкає його по лівому плечу. Я ще не розумію, що він робить, але я ясно розумію одне. Ще мить, і він зірветься вниз. І я рвучко лягаю просто у воду, не встигнувши сказати ні слова, тільки тицнувши назад Яві ліхтарик і пістолет. І обома руками хапаю будку за плечі. І лише тоді хрипло. Яво, передай ліхтаря вальці і поможи. Ще мить, і Ява ляпається на пузо поряд зі мною. І вже вдвох ми держимо будку за плечі. Тепер він не впаде, не зірветься. Але витягти його нагору, отак, лежачи, ми не можемо. Він надто важкий, а ми на геркулеси. Ми лежимо і держимо. Вода заливається нам у холоші штанів, лється по всьому тілу і через коміри сорочки виливаються у колодязь. Що це таке, зрозуміє лише той, хто спробує. Додам тільки, що вода крижана. Хлопчики, ой, що там? Ой, ну скажіть! Ой, коловалька, підстрибуючи позад нас. Наші тіла заважали їй підійти і самій зазирнути. Та вона б, мабуть, таки не втрималась і пішла по наших тілах. Ви ж знаєте, дівчача цікавість. Якби не примудрилась якось всунути між нами свої ноги. Спершу одну, потім другу, потім знову, уже просто біля мого носа. І нарешті таки зазирнула. «Ой, будка! Ой, будочка! Ой, держись! Та лізь же! Лізь! Ну, тут же так мало залишилось. Ну, будь ласка, будочко, Ну, ще трошки!» Зарепетувала вона. Я вже хотів крикнути їй, щоб вона закрилася. Киркає, як та квочка, теж іще допомога. І раптом відчув, що будка лізе. Вальчані зойки вплинули на нього більше, ніж наші зусилля. А зусилля наші були титанічні. Я так тягнув, що здавалось, от-от у мене щось лопне у грудях. Я тільки зараз зрозумів, якими з'явою ще слабаки. А ми ж себе вважали власовим і жаботинським серед своїх хлопців. Ми ж вижимали о той шмат рейки, що в нього у нас в колгоспі на обід калатають. Ява дев'ять, а я сім разів. А запорожець-карафолька ледве три а Коля Кагарлицький такий зовсім вижить не міг. І коли ми випинали свої біцепси, вони ж здавалися нам твердішими за отурейку. А зараз? В голові у мене весь час чогось крутяться слова. Ох, нелегка эта работа із болота тащить бегемота. Ох, нелегка эта робота, із болота тащить бегемота. Ох, нелегка эта робота ну геть тобі як зіпсована пластинка. Отже, буває, причепиться якась пісня або слова і крутяться, крутиться, крутяться в голові. Будка вже вчепився руками за верхній край. Ми вже не лежимо, ми вже стоїмо на колінах і тягнемо, тягнемо, тягнемо з останніх сил. Валька теж вчепилася однією рукою у будчин комір і теж тягне. Ось уже Будка вперся руками, ось уже колінами став на край. Хух! У мене тремтіли і підгиналися ноги, коли я підвівся. «Ходімо, ходімо швидше, хлопчики, на повітря!» – зацукутіла Валька. «Ви всі такі мокрі, ви ж застудитеся. «Стривай! Ану, посвіти, посвіти!» – схилився Ява. «Пістолет! Я його десь тут кинув! Десь тут! О!» Він підняв мокрий у багнюці пістолет. Вудка глянув. «Стартовий! Я зразу здогадався!» Сказав він цокачу зубами і шморгнув носом Чого ж ти тоді так дриминув, що аж у колодязь угнався? Подумав я, але промовчав, неблагородно було б Ходімо, ходімо, ви ж захворієте, там поговоримо Тягне нас Валька. та ми не збираємось тут затримуватися Мокра одежа холодно липне до тіла, зуб на зуб не попадає і ось знову тепле, і здається, таке густе, густе повітря огортає мене з усіх боків. Хлопчики, викручуйтесь, негайно викручуйтесь, я відвернусь. Я не буду на вас дивитися. Ви що, психічні? Негайно викручуйтесь. Я вже удійшла і відвернулась. Ну, ну, й уперта вона. І от ми стоїмо й викручуємось. Всі рештки сил, що лишилися у нас, ми вкладаємо в те, щоб видушити воду своїх штанів і сорочок. Вода дзюршить на землю. Ми крекшимо і супимо. А Валька стоїть віддалік спиною до нас і не обертаючись командує. Добряче, добряче, викручуйтесь, не лінуйтесь. Добряче, яка розумна, скриплю я. Саме б спробувала, як воно не викручується. буркоче Ява. Говорити легко, подає голос Будка. І те, що ми всі троє однаково голі, і те, що всі цокочимо зубами і що разом бурчимо на вальку, все це об'єднує нас з Будкою. І я не відчуваю чомусь тієї злості і ненависті до нього, що раніше. Хоча це ж він примусив нас пережити цю страшну підземну пригоду. І з годинником ще ж невідомо що. Ото дивно. Якщо ти зробиш людині добро, вона тобі стає приємною. І навпаки, той, кому ти заподіяв щось зле, неприємний тобі. Де годинник? Не стільки спитав, скільки процукутів я зубами, викручуючи штани. Єсть. Не хвилюйся, зараз получиш. Зацукутів у відповідь Будка, викручуючи сорочку. А чувак де? Чувак. А, то такий чувак, барахлоан, не чувак. Втік. І взагалі я про чувака все видумав. То Вовка Іванов. Вона його знає. Як? А годинник? Та єсть. У нього. Він тоді у тебе з кишені випав, коли Вовка стягав тебе з мене. Спершу ми хотіли зразу віддати. А тоді я придумав оце з чуваком. Щоб було цікаво. І щоб вас налякати. «Ге», yeah. – сказав я. Мовляв, кого ви хотіли налякати? «Нас». Ми думали завезти вас, а вже як ви почнете плакати, вивезти. Але ми домовлялися усім кодлом. Тоді б усе було правильно. А прийшов тільки я і Вовка з молодшим братом. Ну і... «Ти думаєш так легко вночі вийти з дому?» – обізвалася Валька. «Я цілу годину в туалеті просиділа, поки всі про мене забули і поснули. А тоді через чорний хід. Тобі добре, у тебе дома нікого, мати на нічній зміні». «І Вовка з братом на веранді сплять, я знаю. Думаєш, так просто?» «А ти, ти як тут опинилась?» – спитав я, судомливо натягаючи штани. Ява і Будка були вже в штанях. Я знав, раз вона почала говорити, вона зараз обернеться. «Де ви бачили, щоб дівчина довго говорила, стоячи до вас спиною?» «А мені Юрко Скрипниченко сказав. Ой, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Юрко Скрипниченко сказав». Я тільки із студії від Максима Валеріановича приїхала, розказала йому все, що сталося з годинником. Іду, Юрко Скрипниченко, каже, а ми сьогодні вночі твоїх дружків у печері давити будемо. О, як, кажу, а так, каже, і розказав, ух, як я розізлилася, ви всі бандити, а ти, кажу, ти ще й зрадник своїх виказуєш, він мене з-за косу, а я його трах по спині. «Нічого, ми з ним ще поговоримо, а зараз ходімо вовку шукати», – сказав Будка. «Він зовсім втекти не міг. Він десь тут». І Будка повів нас крізь кущі, крізь дряпучі будяки і жалючу кропиву у яр. «То ось воно як. Настрахати нас хотіли. Видумали все, і про чувака, і про міліцію, і про схованку в печері. А ми повірили». Як дурники, як маленькі. Та ж і сліпому видно було, що те все брехня. Підземелля. Дванадцята -го година ночі. Чорна маска. Навіть у книжках тепер уже так не пишуть. Ганьба. Ну ж, хай тільки отдасть годинника. Це все тільки через годинник. Якби не годинник, або якби то був мій годинник, я б взагалі. Хай тільки отдасть годинник. А що ми йому зробимо? Налупцюємо? Якось нема настрою. Не той якось настрій. А ви молодці, раптом сказав Будка. Не побоялись. І годинник же не ваш. Могли ж просто плюнути і все. З вами розвідку можна йти. Ну от бачиш, як же ти його налупцюєш після цих слів. Медом розлилися в наших серцях ці слова. Похвала, почута від ворога, найвища похвала. Стривай, а звідки він знає, що то не наш годинник? Та тільки я розтулив рота, щоб спитати, як з темних кущів зовсім близько почувся тихий свист. Будка свиснув у відповідь. Зашароділи гілки, і з кущів вийшов чувак Вовка. Він був все ще у масці. Давай сюди годинника, барахольщик наказав Будка. «А ти теж ще подумаєш?» Вовка зняв маску. Це був той самий довговидий хлопець, що копнув мене колись по нозі. «Ти давай, давай, не балакай!» роздратовано повторив Будка. «На, дуже він мені треба!» Вовка витяг із кишені годинника. «Мені радісно забилося серце. Нарешті!» До останньої миті я боявся, що станеться щось І годинника я не побачу Будка взяв у вовки годинника і простягнув мені Видно, він сам власноручно хотів його віддати Бери Спасибі Якось саме собою вихопилось у мене Будь ласка Нікого буркнув Будка Я не поклав годинника в кишеню Я не довіряв більше кишеням Я затиснув його в руці я вирішив не випускати його з руки, поки не прийду додому і не покладу під подушку. Ніяка сила не змогла б одібрати у мене зараз годинника. Ми пішли назад тією ж дорогою. Знову по підмуром по вузеньких дерев'яних сходах, майже в цілковитій темряві, ледь розбавленій двома жовтими плямками ліхтариків. Тільки тепер один з них був Вальчин, будка свого розбив у колодязі. «Звідки ти знаєш, що годинник не наш?» – нарешті спитав я. «Ми все знаємо!» – тимничо сказав Будка. «Та ні, серйозно!» «Та це її брат?» – він кивнув на Вальку. «Сказав його братові?» – він кивнув на Вовку. «От і все, вони дружать!» а -а -а. Слухай, Будко!» – сказала раптом Валька. «А чого ти подерся в колодязі на гору?» Ти ж міг через нижній тунель вийти на схили Та да. Махнув рукою будка Що та? Серйозна А що, як вони пішли б не в той бік І заблудили б Відповідай, геш У них же ні ліхтарика, нічого І пістолета не побоявся А я б кричав Ти диви То цей будка майже герой Ліз нас рятувати Отут і розберись у людях Ніби негативний тип І раптом Ні, не так воно просто сказати, що людина негативний тип Слухайте, сказала Валька А як же ви доберетесь додому? Зараз уже ж трамваї не ходять Та що там добиратися, сказав Будка Спустяться до бульвари Дружби А там по автостраді і до Печерського мосту Я їх проведу до Клумби Чао Чао Сказав Вовка Пока Сказала Валька Бувайте Сказав Явр. На добраніч Сказав я Ми розійшлися Валька пішла у свій флігель Через чорний хід Вовка пішов у лавру Він жив на території лаври А ми пішли з будкою Ми пройшли про з одну велику цегляну арку Тунель Про з другу Потім спустилися вузькою, вибрукованою на рівними кругляками вуличкою. І все це мовчки, без жодного слова. При вовці і вальці Будка був досить говіркий, а як лишився сам – замовк. Все-таки він відчував себе дуже незручно перед нами. Та й нам хотілося мерщі попрощатися з ним. Коли ми дійшли нарешті до автостради, Будка сказав. «Ідіть отак прямо, вийдете якраз до Печерського моста. Чао!» Змахнув він рукою. Страх не люблю я, коли хтось говорить, а я нічого не розумію. Щоб йому таке відповісти? Та думати було ніколи. Цоб! Сказав я. Цабе! Підхопив Ява. Це прозвучало, по-моєму, досить переконливо. Я певен, що городянин Будка сприйняв наше цоб-цабе як якесь жаргонне вітання, бо всерйоз помахав нам рукою і пішов назад а ми потиліжилися по автостраді. Та якщо ви думаєте, що на цьому наші нічні пригоди закінчилися, то ви погано думаєте. Не те думаєте. Ми підійшли до тічченого балкона, вірьовка наша була на місці. Будинок давно спав, навіть ті вікна, де гуляли новосілля, вже не світилися. Я за своєю звичкою хотів був лізти першим, але я рішуче відштовхнув його. Забув чи що? Я ж сьогодні передведу, веду. От іще. Дурень я, дурень. Якби я знав. Але я нічого не знав. Я поліз у гору. Далися такі взнаки силові вправи по витяганню будки. Важко було лізти. Дуже важко. Я й не думав, що так важко буде. Сім'язи мої тремтіли і боліли. Руки терпли, плечі, наче хто ножем різав, ноги весь час губили вірьовку, і я безладно метляв ними, як розповите немовля. Якихось три метри і такі тортури. Спасибі хоч, що будинок малогабаритний, висота стелі 2,75. Долазячи до балкона, я вже хукав і хекав, мов насос. Ще трохи, ще трохи, і я схоплюся за залізне перехрестя балконних поручнів. І раптом наді мною пролунав зойк. Золодії. І я побачив білу пляму у чорному проваллі відчиненого поруч з балконом вікна. То було вікно кімнати, де спали дядько з тіткою. Біла пляма враз зникла. А далі все сталося так блискавично, що я не встиг отямитись. На балконі з'явилася, наче привид, біла тічина постать у нічній сорочці. В руках у неї було щось чорне. Тітка перехилилася через поруччя і з вигуком «А наш тобі?» вихилила те чорне просто на мене. Щось гегепнулося мені на голову і полилося на очі, за вуха, за комір, у штани і аж до п'ят. Я відчув на губах знайомий солодкий смак і зрозумів, Тітка вихлюпнула на мене з каструлі свій улюблений вишневий компот, що стояв на балконі. Ошелешений, ледве тримаючись за вірьовку, я отфоркувався і отпльовувався, струшуючи з голови вишні. Але тітка вважала, що це ще не все. Я вчасно помітив, як блиснув у неї в руці ніж і зрозумів, зараз вона чи крижне по вірьовці – і я, як грязь, ляпнусь на землю Тьотю, не ріжте, це я! Не своїм голосом скрикнув я Ніж випав з тіченої руки І боляче вдарив колодкою мене по маківці Я не вдержався і з'їхав по вірьовці вниз Торкнувся землі, але не встояв на ногах І сів просто в компот, що калюжею розлився якраз піді мною тільки тоді тітка нарешті розпачливо загукала згори. — Ой, Лишенько, Павлушо, це ти? — Ні, не я, — проказав я, сидячи в компоті. Я стримався і коротко риготнув, наче його хтось несподівано залоскотав пальцем під ребрами. Тітка зовсім отямилася і зарепетувала. «О, господи, і як же ти тут опинився? Чого це тебе серед ночі на вірьовці під балкон потягло? І Ваня тут? Ви що, почаділи? Що ви тут робите?» «Та не кричіть, тьотю, людей побудете!» – крізь міцно стіплені зуби проказав я, підводячись і з огидою оббираючи штанів розчавлені вишні. Тітка нарешті збагнула, що вона не в бальному платі а в нічній сороці, і не варто в такому вигляді знайомитися з новими сусідами. Сказавши нам, «Ідіть, я зараз учиню», вона зникла. Піднімаючись по сходах, ми дуже добре розуміли, що ото відчувають воїни, здаючись у полон. Найбільше бентежило те, що ми зараз говоритимемо тітці, як пояснюватимемо свою дивну поведінку. Говорити правду після всього пережитого не було ні сил, ні енергії. Дуже багато довелося б говорити. Але тітка ж не відчепиться. Сказати щось треба. — Яво, одмінімо до ранку шалабани. Я тебе прошу, — безсило сказав я. — Вранці я на все готовий. — Гаразд, сказав Ява. Часу було обмаль. Видумати щось треба було негайно. Голови наші працювали, мов, кібернетичні машини. Мільйон операцій за секунду. Але придумали ми лише примітивну брехню. Буцім-то засперечалися, хто з нас швидше видріпається по вірьовці на балкон. А чому вночі? Бо вдень ніхто б не дозволив. І коли тітка, уже в халаті, відчинила нам двері, ми дуже щиро виклали їй цю брехню. Тітка була мужня, рішуча, в цьому ми щойно переконались, але добра жінка і любила мене дуже. Може тому, що своїх дітей у неї не було. І вона повірила нам. Компот нам у цьому навіть допоміг. Тітка не помітила, який мокрий і жалюгідний на нас одяг. Ми все звернули на компот. Для цього я порадив Яві поляпати компотом свої штани і сорочку, ніби й на нього попало хоча його чертяку хоч би вишенькою тобі зачепило. Вся порція мені дісталася. Тітка почувала себе страшенно винною перед нами і дуже вибачалася, а наприкінці сказала. «Такий компот був, на три дні варила, я ж думала, що злодій, от жалко». І не зрозуміло було, чого їй жалко, нас чи компоту. «Тютю, ви дядькові поки що не кажіть». Попросив я, прислухаючись до дядькових доремі фасолів, і боячись, щоб він не прокинувся. Дядько був запальний, і під гарячу руку міг посадити нас на поїзд і відправити к чортовій матері додому. Гаразд дуже, не скажу. А компот? Ну гаразд. Скажу, що випадково перекинула, як уночі свіжим повітрям дихати виходила на балкон. Тільки щоб ви мені більше коників не викидали. Ну, роздягайтесь. І у ванну. А я ваш одяг поперу та сушитися повішу. Гайда! Ми швиденько роздяглися. Причому я дуже ловко, щоб тітка не побачила, зняв з руки годинника. Я його надівав перед тим, як лізти, І поклав під подушку. Ви коли-небудь мили посуд? Пригадайте о той запах. Так само запахло, коли ми з Явою залізли у ванну наче то не хлопці милися, а дві каструлі з-під компоту. І от ми вже у постелі. І вже провалюємося, провалюємося у сон. Ху! Нарешті закінчилися наші нічні пригоди. Нарешті закінчилися. Наре... Ха!